— потішав їх Попович. — От кей на кий, то біда, — докинув Карпо, розкинувшись на шкурі вбитого ним Тура, яку він хотів був віддати від... під татарочку, але Олексій Попович не взяв. Ще дитина налякається, або самого Тура вісні побачить. Сам Олексій Попович, побачивши, що дівчинка заснула, заспокоївся і ліг, зіщулившись біля неї, щоб завжди бути напоготові. Незабаром він захріп на всю чайку, бо не спав цілий день. Спокійно спала і маленька полонянка. Протягом ночі небаба, стару голову якого не брав сон, кілька разів тихо підкрадався до того місця, де лежала татарочка, прикрита козацьким жупаном до самої голівки, і обережно прислухався до рівного дихання дитини. Вранішній сонце, виринувши з моря половиною пурпурового коружала, осяяло напрочуд поетичну, сповнену життя картину. Козацька флотилія, що швидко йшла на південь на всіх веслах, Весла в сухих кочетах кричали тисячами голосів, наче це ячали на світанку незвичайна лебедина зграє. Інші козаки, що не сиділи на веслах, черга яких ще не настала в цей день, і які через це могли спати довше, тепер прокидалися чи порилися, робили все те, що козакові Бог велів робити. Одні, зачерпнувши з моря відром або водочерпальним ковшем води, мили свої загорілі козацькі обличчя, богатирські вуси й чуби, пирхали й оготали, як табун жеребців на водопої, приправляючи це діло козацькими жартами над добродушним хомбою і всілякими словесними і тілесними викрутасами. Другий, відпирхавшись від гаспицької солоної води і утерши обличчя рукавом, Полою, хусткою, а то і вишитим рушником, подарунком матері, сестри або дівчини, а той, зовсім нічим не втершись і серйозним виразом на обличчі стояв, повернувшись на схід сонця і незграбними пальцями тикав себе в лоб, в черево і в богатирські плечі, бурмочучи іноді те, що тільки йому було відоме. Та й то навряд. Господи, Мати Боже, Свята Покрова з П'ятінкою та Святий Юрко з Конем та Іван Головосіка та Маковіє з Шуликами з Маком, і всі святі помилуйте козака Луниська. Амінь. Третій, знявши з себе сорочку і підставивши свої голі плечі і спину песливим променям вранішнього сонця, старонно зашивав величезною голкою дірки в своїй білизні, більш схожі на постілку в дягтярні, ніж на білу сорочку. А цей зовсім без сорочки, без штанів, ставши на краю чайки коловільного борту, люто трусив над водою свою козацьку одежу, щоб чортові блохи в море попадали і не кусали більше козацького тіла. Татарочка прокинулася здоровенька, без гарячки, хоч трошки бліденька. Спочатку, мабуть, не зрозуміла, де вона і що з нею, заплакала, та, побачивши знайомі вже обличчя козаків, заспокоїлася. Олексій Попович, зачерпнувши з моря води в ковшик, почав був обережно своїми мозолястими долонями вмивати ніжне личко дівчинки, та вона заплакала. І не баба, який давно помолився Богу і смактав свою люльку, що вже тепер не гасла, заступився за татарочку. «Годі туди Олексію знущатися з дитини», – буркнув він. «Так воно ж не вмити», – виправдувався Попович. «А ти думаєш його своїми копитами вмити?» «Тю, які в мене копита», – образився Попович, – «я не жеребець». А раптом з чердака гетьманської чайки розляглося протяжне завивання вістового рога. Вся флотилія неначе стрипенулася, мов зграє птахів, махнула разом білими крилами. То всі чайки разом змахнули веслами, витягши їх з води і виблискуючи на сонці краплями, що падали з них, ніби тисячі алмазів. Ріг сагайдачного трубив на збір. Усі чайки, почувши цей заклик, квапливо почали збиратися навколо гетьманського човна. Вони швидко зійшлися в притул, до борту, так що можна було перебігти через усю флотилію і не впасти у воду. «Панове отамане, і все військове товариство!» — голосно промовив гайдачний, показуючи зоровою трубкою, що була в нього в руці на захід. «Там іде по морю турецька галера. Та галера, певно, якогось багатого княжата або паші, вся багато добре прикрашена». Злотосиніми кіньяками обдішана, гарматами уставлена, й турецькою білою габою вкрита. Треба нам, дітки, ту галеру добути. Може, і ні, бідних невольників немало. Добути, добути, загукали вся флотилія. Або добути, або дома не бути, залунали окремі голоси. Веди нас, батьку, хоч на самого чорта. Раз породила мати, раз і помирати. Сагайдачний. Коли голоси стихли, одразу ж розпорядився, як застукати цього звіра серед відкритого моря, щоб він не втік і наказав сурмити погоню.